Făt frumos din lacrimă Dramatizare de Mircea Ștefănescu După basmul lui Mihai Eminescu mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Nu mă speriați de vestilor! De data asta oastea nu mai e chemată să lupte! Nu, nu mai e să... împăratului pleacă să se bată singur mm -hmm! cu împărăția vecină! -a da, s-a născut ca ieri, drept, dar crescând într-o lună, cât alții într-un an, s-a făcut repede cât brazii codrilor. Și pleacă singur? Singur, fetelor, singur. Vă teama să nu-l fure vreo să Nu, dar el se țină buzduganul. o îl aruncă până în palatul de nurea lunii și îl prinde apoi pe degetul cel mic. Se duce să-și a rămas bun de la mama lui. Tânăra noastră împărăteasă. Trăiască-vă frumos! Ce-i Trăiască Trăiască Trăiască Trăiască Ce voastre. Să poftească! Împropie-te, dragul meu. Îngăduie-mi iubita mea stăpână și mai ca în genunchi să mi-au rămas buni de la tine. Hai. Ți-ai luat întâi de la împăratul. Da, maicuță. Tatăl tău e bătrân și întunecat ca mieză noaptea. Tu ești tânără și zâmbitoare ca miezul zilei. Ca să mă înțelegi ce vreau de la tine, trebuie să-ți spun... Care e taina nașterii tale? Ascultă. Da, măicuță. Noi până la tine n-am avut copii. Mă topeam de dorul unui văpturi care să fie a mea. Atunci am plâns mult, mult de tot. Și dintr-o lacrimă te-ai născut. De aceea te-am umit, văd frumos din lac. O micuță. Și acum. Acum, tu. Și urmează-mi sfatul. Ești frumos și voinic, fătul meu. Fi bun și drept. Șterge prin purtarea ta urgia războiului între două popoare, care ele. Nu vor să se bată. Nu, nu, dacă să știm, dacă noi să-ți spunem, vai, te că nu te suf sot te vas scot frumos, nu ai de unde să faci. Ne-am îmbrăcat haine sîmbe de păstor și cămeșe de boranjice sút în lacrimile mamei mele. Ca să mă duc să ridic buzduganul. <așa> Doi nimi pe drum din fluier, mă duc să întind mâna. <așa> Dar cum vești drumul, fă frumos? Il va brăzda pe cer buzduganul. Îl <așa> voi arunca prin nori să-ți prin aer ca un vultur de oțel. Până se va izbi cu un vuie pe lung de partea de arama împărăției vecine. <așa> Atunci voi ști că am ajuns. <așa> <așa> Atunci, făt frumos, își luă ziua bună de la părinți. Puse pe trupul său împărătesc haine de păstor, Cămeșă de borangic, țesută în lacrimile mamei sale, Mândră pălărie cu flori, cu cordele și cu mărgele Rupte de la gâturile fetelor de împărați, Își puse în brâul verde un fluier de doine și altul de hore Și când soarele era de două sulițe pe cer, a plecat în lumea largă și în toiul lui de voinic. Pe drum horea și doinea, Iar buzduganul și-l-arunca să spinte nourii, De cădea departe de tot cale de-o zi. Mele. În timp ce noi o spătăm în veselie, piscurile munților îmi dau de veste că îi făt frumos cu treieră calea cerului în drum spre hotarele noastre și în curând se va izbide. S-a izbit buzduganul de poarta de aramă împărăției. Acum oh, să întâmpinăm totuși cu voie bună pe solul de ură al bătrânului împărat Pecini. Așa este. Bine ai venit, fă frumos. Bine ai venit, fă frumos. Bine ai venit. Fă frumos. Bine. Am auzit de tine, dar te văzut nu te-am văzut până acum. Bine te-am găsit, împărate. Deși, dar de fi să-mi plinesc poruncile tatălui meu, eu cu tine nu mai bate făt frumos. Aceasta e și dorința mamei mele. E dorința popoarelor noastre făt frumos. Voi spune, deci, lautarilor să zică. Ci cu parilor să um cupele cu vin. să o nega, frăție pe cât o și o Așa să fie. Mă prim frate cu tine. Și acum, ca frate ce mi-ești, răspundem făt frumos. De cine în lume te temi tu mai mult? de nimeni nimeni lumea asta, dar tu. Eu iar de nimeni, afară numai de muma pădurilor, o babă urâtă care umblă prin împărăția mea de mână cu furtuna. Pe unde trece ea fața pământului se usucă, satele se risipesc, târgurile cadnăruite. Mers am eu asupra ei cu bătălie, dar n-am isprăvit nimic. Ca să nu-mi toată împărăția, am fost silit să stau la-nvoială cu ea Și să-i dau ca bir tot al zecelea din copiii supușilor mei. Lumea ar fi fericită, făt frumos, De n-ar fi tulburată de asemenea făpturi hrăpărețe. Și azi vine să-și ia birul. Azi când? Oh, ce? a bătut miezul lopții, ora când vine urlând scârnăveia, Călare bineze noapte, Poarii vântoase, Cu o pădure în lopte Privește-i ochii, Ca două nopți tumburi, Și gura ca un hău căscat. Și dinții ei șiruri de pietre de noare. Îi ies în cale! Cu bine, împărate! Vezi, e divină lupta! Ah, tu mie ești Așa, a trândit-o pe iuboi Și e o astâncă și cu șapte de A o era băbampiuă uite cum vrea să se Să Și acum fuge Și frumos Noscă o făt frumos! Se duc, se Nu se mai văd, până și lumina lunii a pierdut urma! Făt frumos merse mereu pe dâra trasă de piuă până ce ajunse lângă o casă frumoasă, albă, care sclipea în lumina lunii în mijlocul unei grădini de flori. Florile erau în straturi verzi și luminau albastre, roșii închise și albe, iar printre ele roiau fluturi ușori ca sclipitoare stele de aur. Miros, lumină și un cântec nesfârșit, în ce, dulce, ieșind din roirea fluturilor și albinelor, îmbătau grădina și casă. Pe prispă torcea o fată frumoasă. Ah. În ce loc minunată m-au adus pașă. Cine ești tu frumoasa mea cu păr de aur? Cu parcă aparcă țesută din razele lunii. Sunt Ileana și te așteptam, făt frumos. Bine ai venit! Pe când te visez? Pe când degetele mele torceau un fir, gândurile mele torceau un vis frumos. Visul iubirii noastre. Îți dă o haină urzită în descântece și bătută în fericire, ca purtând o în veci să mă iubești. Mi-a ajuns să te privesc, ca să simt cât mi-ești de drag. Acu ești-o, fata mea. Oh. De ce suspini? Pentru că aflând cui sunt, mă vei mai iubitoare! Sunt fata mumii pădurilor. Ce-mi pasă, acu ești? Lasă-mă să-ți desmierd fruntea și părul. Te iubesc. Atunci să fugim împreună, Căci de te-ar găsi mama te-ar omoră și fără tine aș muri și eu. O voi birui pe muma pădurii și apoi vom fugi, Căci acesta e rostul lumii, Binele să se unească cu binele împotriva răului. Atunci, ascultă, vezi tubuțile astea două de lângă prispă? Una-i cu apă, alta-i cu putere. Când obosește în luptă, mama pădurii strigă vrăjmașului ei. Stai să mai bem câte o leacă de apă. Și ea dea putere, iar el nu mai apă. De aceea noi să mutăm buțile una în locul celălalt. Și unde ea acum? Ce face? Se zbuci în care închis-o tu și roade lanțele cu colții. Ah. Ah. Ești din pilota, bă! Vai, uite ce putere de veninul care clocotește în ea! Se zmulge. Bine, bine, bine, aici, fă-i frumos, aici și acum să te voi la Da dar tu ai să fii mai, te mai te tare. Hai, babo, la luptă dreaptă. Ba, uite el că se-ntoarce și teafăr. Nu te lăsa, fă frumos! Acum te mântui, babo! Așa! Intrăm vom o dată până în inglese și într-o dată până în N-am timp de stat, babo! Da, da, apă, fă frumos! Bine, bine, fie! Ei, acum să te Ei, v e vre Să mă vezi, Ha! <gântări> așa, așa! să Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ce-i asta? Iese după numele pădurii. Șerp, furtună și crăsete! Să fugim! Această cupă în sănătatea lui Făt Frumos Și a jinga și Ileana Aleasa inimii lui El El ne-a scăpat împărăția De urgia mumei pădurilor Și în curând Vom sărbători nunta lui Așa cum se cuvine Dar, dar până atunci Până atunci Ce împăratie? Plângi? vin o cu mine până la fereastră. Ia spune. fă frumos. Eu nu-ți pot plăti nici cu lumina ochilor. Binele ce mi l-ai făcut. Și totuși vin să-ți cer și mai mult. Spune, împărate. Vezi tu lacul acela care strălucește în soare? Și vezi lebăda aceea, îndrăgită de undele lui? Și eu sunt tânăr și ar trebui să fiu îndrăgit de viață. Cu toate astea, de câte ori am vrut să-mi fac seama? Toate astea nu-ți de vitează împărate. Știu, știu. Dar iubesc o fată frumoasă, cu ochi gânditori, dulce ca visele mări. E fata genarului, om mândru și sălbatic care își petrece viața vânând prin păduri bătrâne Pe cât e el de aspru, pe atât de blândă e fata lui Orice încercare de a o mi a fost deșartă Încearcă-te și tu! Vrei? Da, înțeleg Ți-e greu tocmai acum să te desparți fie și o clipă de Ileana ta Da, în adevăr mi-e greu, împărate. Dar din câte noroace ai avut tu, unul ți-a fost mai mare decât toate. Acela că făt frumos, ți-e fra. spune încotro să plec. Acolo, unde șirul munților dă într-o mare verde, Pe o stâncă de granit răsare ca un cuib alb, un castel ce pare poleit cu argint, La o fereastră, printre oale de flori, vei zări un cap de fată oacheș și visător ca o noapte de vară. E fata genarului. Bine. Mă duc să o răpesc! Să-mi se dea un cal cu suflet de vânt! Boieră dumneavoastră! Boieri dumneavoastră! Ce Și tu, bună Ileana, fat frumos se duce să răpească pentru mine pe fata genarului! Să-i se aducă în dată cel mai mândru armăsar din grajdurile împărăției! Acuși, frumos! Rămâi cu bine mireasa mea dulce. Tu știi că pentru o inimă de vitează, frăția e mai scumpă ca orice. De aceea trebuie să plec. Du-te, mirele meu iubit. Dar să nu uiți că pe cât vei fi tu departe, eu voi plânge. Lacrimile tale de dor se vor preschimba curând în lacrimi de fericire, fiindcă mă întorc pentru nuntă, Ileana. Trece a Trecea făt frumos prin codrii pustii, Prin munți cu fruntea anință. Și numai ce vede că șirul munților dă într-o mare verde și întinsă Ce trăiește în mii de valuri senine strălucite Care trăieră aria mării încet și melodios Până unde ochiul se pierde în albastrul cerului și în verdele mării. În capătul șirului de munți, drept asupra mării Se oglindea în fundul ei o măreață stâncă de granit Din care răsărea ca un cuib alb o cetate frumoasă, care de albă ce era, părea poleită cu argint Gândul făt frumos către mine, să mă duci la al meu iubit, împărat, îndrăgostit, ca și tine. Ia, pe nastea, printre flori, oache o arie și avisătoare, ia Să fugim frumoasă. Să facem să de seamă că în cenușa din vatra castelului stă de vighe un motan cu șapte capete, care e robit tatălui meu. Când urlă motanul dintr-un cap, se aude cale de o zi. Iar când urlă din toate șapte, se aude cale de șapte zile. Și calul tată auzindu-l Astfel, tata află că s-a întâmplat ceva. Deci nu timp de pierdut. Repede pe cal. Te poți ține bine așa? Da. Atunci Sus! De ce nechezi, năzdrăvane? s-a urât cu binele? Nu mi s-a urât mie cu binele, stăpâne Gherard, ci de tine e rău! frumos, ți-a furat fata! Ce?! Oh, așa! Și trebuie să ne grăbim mult ca să-i ajungem? Să ne grăbim și nu prea, pentru că-i putem ajunge! Cornește-ți furtuna! iată te la-ntrecere cu ea! Voi asfârli pe fat frumos până-n arșița fulgerilor! fă frumos, mai repede, ne ajunge! După el, Ne -ă -ă ajunge, ne -ă ajunge, fă frumos! Fă-ți fântui într-o ochi Halul tatălui tău e mai iute ca al meu. pentru că are două inimi. Ha ha ha! Bașung! Descapă cum a făcut tati! Oprește răpitorule! Sau nu-ți place lupta? Așa nu vrei! Atunci poftim spargi cu torul fulgerelor celești. Așa! Ce? Nu-ți place, fata? Fata, da. m-ai scăpat de răbitor. Leptă fulgele și la ori s-arșița lor. La, uite, primește-i cenușa cum i-o duce vântul departe. Ha, ha, ha, ha. Tatăl, da. pot să iau calul repitorului și să mă întorc acasă? ia, -l, ia -l, fata mea. Și până viu și eu, gătește de masă. Sporul de nor al cenușii Care s-a oprit Deasupra castelului Dar acum S-a preschimbat în ploaie De ce? De ce? Fiindcă de mi s-a strâns Prea multă durere în inimă La gândul că sunt mort Pentru Ileana mea care să mă așteaptă za taric, și negura din mine se revarsă acum în lacrimi. Plouă cu lacrimile mele. fă frumos! Dacă e așa, te ai șopti o vrajă dulce care să-ți atragă o singură lacrimă în ghibiciul ăsta și vei crește la fereastra mea ca o floare între flori, astfel încât nici tata nu te va recunoaște între ele. Iar apoi, când va pleca tata, i desface vraja și tu-i face iar ce-ai fost. Ascultă-i, sămânță lacrimă de dor, Din sămânță floare, din floare fecior, Fă sămânță lacrimă de dor, din sămânță floare. Așa, deocamdată floare, și mai târziu, Fecior. Ah, fată frumoase și bună. Cât îți sunt de îndatorat. Dar cum o să fugim? Să-ți spun repede căci aud cornul de vânătoare al tatei. De răpit nu o să mă poți răpi până ce nu vei avea un cal asemănător cu al tatei, despre care ți-am spus că are două inimi. Eu o să-l îndrept de unde a găsit un astfel de cal, ca să poți căpăta și tu unul la fel. Dar acum stai cu mine de înghifici. Ești celă mea! <laughs> <hă>? <laughs> Și de ce ești așa veselă? Oh, mai întrebi, pentru că nu mai este făt frumos ca să mă răpească. Da, da. <laughs> dar, dar de unde ai acea minune de Cum? La, la ce-ți trebuie să o știi? Ai văzut ce bine încalic? Mm. Poate într-o zi? Mă și pe mine la vânătoare. E, he, he, he, he, așa, da. e, da. E atunci să-ți spun. Departe, departe de aici, lângă mare, și de o babă care are șapte iepe. ia ține oameni care să-i le păzească. Și dacă cineva îi le păzește bine, îl pune să-și aleagă drept răsplată un mânz Iar de nu, îl omoară și înfige capul într-un par. Bordiul babei e împreșmuit cu asemenea țărușa în podobiți cu cât un cap de om. Iar cei care n-au cap se clatină în vânt și strigă mereu cap, cap, cap, cap. Groaznic. E, și chiar dacă cineva păzește bine iepele babei, ia totul viclenește că ți scoate inimile din toți caii și le pune într-unul singur, Încât cel care a păzit alege mai totdeauna un cal fără inimă, care e mai rău decât unul de rând. <laughs> ei, ei, acum ești mulțumită că știi fata mea. <laughs> Foarte mulțumită. Așa, atunci, hai, hai la masă. Ha? <laughs> e, hai! De ce nu vii? Ce cu? Unde sunt? Ce să. Ce, ce, ce e cu? Descând vraja, fată dragă, că tatăl tău s-a dus la masă și îți spun eu ce s-a întâmplat cu tine. Din floare fecior. Din floare fecior. În floare Gata, fata Acum sunt iar ce-am fost Spune-mi Ți-a destăinuit tatăl tău de unde are calul cu două inimi? Destăinuit tată de unde? care cal? Eu nu Nu știu nimic Eu Vai Am uitat tot Numai că eu am vegat datorită vrajei tale ca să ce ți-a spus, tatăl tău ți-a aruncat în fața o batistă roșie îmbibată cu un miros plăcut, puternic și adormitor. Eu, însă, din Giveci, am văzut și am auzit tot. Și acum, în calec și mă duc ca vântul până la bordul babei. Rămâi cu bine! Și pe curând! De ce te oprești? Nu văd ce te-a făcut să te sperii Nu mă vezi, pentru că sunt mic, făt frumos Sunt un bietrac Ha, ha, acum te zăresc Dar de ce te tărăști astfel? M-a ars atât de rău, soarele, făt frumos Încât nici nu mai am putere să mă întorc în împărăția mea Care e marea fă tu binele ăsta. Aruncă-mă, mari, că ți o fi și eu de folos vreodată. Să știi că, deși sunt atât de mic, eu sunt împăratul racilor. <laughs> bine, bine, bine, bine, bine Maria ta. ia poftim în mare. Acum, murgule, Hai! Iar te oprești? acum ce te mai speriat? Aha! Am ajuns la țărușei Babi. ei Unde ești, mătușă? Bine ai venit, Rău Filos. Cine ești tu, fată cu ochi triști? Babe, Babi ca obiată robă și vreau să spun repede ceva. Cătoronța Cine vreau să ne stă acolo Ne trebuie no. Bună seara mătusă Vine să mi flăcăun Ce cauți pe aici Vrei poate să-mi păzești iepele Chiar asta vreau mătușă La timp ai picat Pentru că iepele mele pasc numai noaptea Hai, coboară în graș să le vezi pe toate șapte, negre ca șapte nopți, că de când sunt, n-au zărit lumina soarelui și vezi că găsește acolo un blit cu mâncare pregătită de mine. Iar tu, strugă-ne trebnică, intră-n casă, mă Așa, înfruptă-te, flăcăule din mâncarea mea și de-abia o să ajungi cu iepere la păscut, o să te și cuprindă somn. Iată-te plecat. Și acum, țărușule fără cap, tu singur rămas fără cap, strigă cap, cap, cap, cap. Ei. Că eu eu în i-am mi fiert somnăroasă Și flăcăul va dormi, va ei? Și când se va trezi, pe iepe nu le va găsi Și atunci eu... A, a. Da, cu al cap te-o împodobi a, a, a. Ce? Cine mă trage de haină? Eu sunt făt frumos, împăratul racilor Și ce cauți aici? Nu vezi că ai adormit și s-a făcut ziua? Dacă era după tine, azi îți pierdei capul Baba, a mâncare te-a dormit, a pruncit iepilor să se ascundă în fundul mării Ca tu să te întorci fără ele dar eu n-am uitat binele ce mi le-ai făcut Și am porunci și eu poporul meu de raci Să muște iepele și să le gonească la țărm Iată-le, vin speriate Și acum le poți mâna înapoi la casa babei <laughs> Mulțumesc, mulțumesc, mititelule Hai! Ciao te. Se întârzi, voinicu. Ca eu, so. Și tu te bucuri? Împero, mm. mă sunt casă. Marci. Bun găsit, mătușe. Dar ce? Ai e supărată? Eu sunt Din Dinpo Hai mă bucur că ne-ai păzit bine E lasă că le duc eu la grad, tu odihnește-te puțin ca să le poți păzi tot atât de bine și la noapte, Ei, hai iepele mami, hai! hai. Ce-i fată cu ochii trești? Înceță, nu ne audă Parcă și aseara ai vrut să-mi spui ceva Da, bădică, voiam să spun să nu mănânci din mâncarea babii Dar bine că te-ai întors Acum ascultă că ai adus caia acasă, tu ai dreptul să-ți alegi pe unul din ei pe care vrei Și baba nu te poate sili să o slujești mai departe Ea știe acest lucru și acum s-a dus în grașpi ca să scoată inimile din câte șapte cai Spre a le pune pe toate într-un tretin slab că îi privești prin coaste Tu pe acela să-l alegi Bine Și rogu-te, scapă-mă și pe mine de aici Că ți i fi și eu de mare folos pe drum în primejdiile pe care ți le gătește baba Bine te acolo unde se deschide pădurea spre mare. Da, chiar acum mă duc. Hei, mătușă! Gigi! Hai că vin în gral să-mi aleg un cal și să plec. Acum? De ce să pleci? Nu-ți place la mine? M-am -mi place, de nu mai pot. Dar știi toată lumea că asta e în voia la ta. O noapte și gata. Am câștigat, am câștigat? Ei, nu zic, ba, da... ha, Hai să-mi aleg calul! Bine, fie! Haide, vină cu mine! Da, da. Ce-i mai frumat? Vrălucesc, ne parcă ar fi lustruiți cu lumina, soare! Da, văd! Dar eu, mătușe, iată! Mă mulțumesc cu tretinul acela slab care stă culcat colo în colț pe mobila de gunoi. noi. cum se poate să slujești tu E, pentru o singură noapte mă simt destul de răsplătit. Nu se poate, flăcăule, nu se poate. Cum, să nu tu, dreptul tău? Hai, alege unul din Caioștea, ăștia frumoși și dragi pe nu, mătușă. Eu pe acesta-l vreau. Mai vreau nu! Nu, mătușă, nu. Am zis, e dreptul meu să aleg și am ales. No. Ce e? Ia-l! ia -i Și pieri din Fă puțin! Așa! Acum coboară! M-a o fata la fereastră! Uuu. A ieșit fata la parte. Coboară tretinule, s-o răpesc din zbor? A departare dei shock di zile C'è t'ha gassito i arnazdravane? Fatti frumosco! Ți-a furat iar fata!" Bă, frumos! Păi nu l-am omorât odată!" Tu l-ai omorât, stăpâne, dar el n-a vrut să moară!" Așa! Putea l-om ajunge!" Nu cred, stăpâne, pentru că am călecat pe un frate de-al meu care are șapte inimi, pe când eu n-am decât to!" Atunci spune, frățână să-și arunce stăpârul în nori și să vină la mine, că l-oi hrăni cum este nucă și l-oi adăpa cu lapte dulce!" Auzi, frate, zice stăpânul meu să-l arunci pe stăpânul tău în nori și să vii la el, că te-o hrăni cu miez de nucă și te-o cu lapte dulce! Asta vrea caul genarului, tretinule! Ei, zi și tu, frăține tău, să-și arunce el stăpânul în nori și l o cu jăratec și lui o i cu pară de foc! Ce ți-a răspuns tretinul lui Făt frumos, Năzdravane? Mi-a zis așa că mă hrănește cu șerate și mă adapă cu pară de foc dacă te-arunc eu în nori. tu ce-ai răspuns? Ia că ai răspuns, că te-arunc eu în nord, ca să scap și eu și nu ia de tine. Ah! Lumea-l crezuse mort pe făt frumos și de aceea, când se împrăștie faima venirii lui, ziua-și aerul în lumină de sărbătoare și oamenii așteptau murmurând la faima venirii lui cum vuiește un lan de grâu la suflarea unui vânt. pentru fericirea nostru cea frumoasei sale soții! Trăiască! Trăiască! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, băieri, dumneavoastră, pentru urările pe care mi le faceți. Dar cea mai mare mulțumire trebuie să o aducem lui Făt frumos, Trăiască! căruia îi datorăm că am ajuns să trăim această minunată zi. Trăiască! închinăm Trăiască! pentru el și pentru dulcea lui soție Ileana! Trăiască! Trăiască! Și iată se porni nunta lui Făt frumos cu Ileana. Nuntă mândră și frumoasă, cum n-a fost alta pe fața pământului. Lăutarii, mă hore înalte înalte și urări adânci. Ileana, iubita mea, ce fel de flori sunt împrăștiate pe masa de nuntă? Seamănă cu niște gingași clopoței. Sunt flori care au răsărit în lume de pe urma dragostei noastre. Cum? Cât ai lipsit, văd frumos, lacrimile mele de dor au umplut o scaldă de aur. Când te-ai întors, cu ele am stropit grădina. Și atunci toate florile ei triste s-au înălbit ca mărgăritarul. Și din botezul de lacrimi s-au făcut lăcrămioare. Lăcrămioare? Cu acest nume vor fi cunoscute de acum în lume.